Ela sindikatua oposizioko udaltaldekin biltzen ari da orduotan eta goizuntako bileratik atera berri dela bilduko bozera maia oinatz mitxirena dugu gurekin, ez banago telefonaren beste muturrean oinatzka kaixo eguer eixo bai, eguer dion eguer dion, ba, azaldu dugu al e, bezan jongi eh? ba, azken orduetan e, ba, izan diren adirazpen joan etorriak eta gertairak, e, esan bezala ba, gaur e, alkateak azalpenak eman ditu, baina azaldu ez duena da e, nolatan ba, bospaseiko, bodo bospasei azteko atzerapena e, berera bakiaren berri emateko ba, ez yes, guk salatu nahi dugun lehenko gautza da eta berriro ere, e, salatu beharrekoa bueno, ez, alkateak bere kalogoan eh, jarritako gardentasun itzori berriro ere ba, bueno, ba, ezer ezean gelditzen dela eh, batikun bezela hurriaren amairuan ebazten eh, baten direz ba, eixaren kontratua luzatu egin zuen eta iabet eta, eta egun batzuetan eh, ba, ez dugu ezer jakin ere horren inguruan ez eh, bueno, kervatuko gotera maile izioen bezela gotera eh, mailean bilerak egin dire gai hau maigainan atera da Baina e, berak ez du inongo momentuan horrela guri beste alderriko e, luzapenarin berri eman eta dutko, e, ba, guztionen berri jaso genuen aztelena pogeita bat ba, bueno, ebazten baten enbitarte zirintzako batzordean eta bueno, badenak harrituta e, gelditu ginen e, gero era ere e, berari esan galdetuta bueno, ba, egia da, bere eskumenan da berak e, e, pleuan ala berak daukala ba, bueno, kontratoa luzatzeko aukera hori, baina, bueno, e, e, jakin da, bosti jabeteko grebaren ondoren, e, gatazka, lan gatazka, guztia gainan egon da, e, egon diren, bueno, ba, sententzia batera ere iritsi dela, eta guzti, gauza guzti hoiek, e, bertareukita, e, ba, gure atletikan, ni, bozera baiere, zela, xandion, nik ez nuen laudertzen, e, nola, e, ez zigun, ez errezan, e, argi dago, berak, bere aukera, egingo dela, e, lutzapena egingo dela bai, ala bai, bera ala esatzen duelako gainera, eta, bueno, gero bere arrazoiak ematu ditu, ekonomikoak eta bestelakoak, baina ezin duguna aulertu da, gardentasun hitz hori, eta berak e, bere diskurtsoetan, bai, letra agusiz jartzen duen hori, bai, buzti hori ezin dugula, ezin dugula, buk e, jasoga be, e, e, eta uh -huh. nik ezan ion, eta argi dago, berak berriro ere, beste gai askotan bezala, bai, E, hau izkutatu edin duela, hilabete luzez izkutatu du, eta hori daguretzako harri-garriena, e, ba, bon, gaur egun, eta egoera honen atzandaren bi gaien artean, bat luzapenaren eta, eta kaleratzen dena ez. Luzapenaren inguruan hori da mm hori -hmm. dutaguna eta kaleretzen dena, ba, bueno, bazkenean e, sententzia bat dago, eta enpresak, balatik enpresa pribatuek berai e, e, naiekin ekin dutela eh ulertzen ez duguna da, bueno, es e, alkateak bere garaian, ba bueno, eh politika eitzen denean argi dagozuk enpresa bateri luzapena inbar badiozu, eta berak bere garaian eskatzen zuen bezela langileak berron hartzea eh mai gainan hori jarri dezakezu eta gure ustez bueno, ba, alkateak luzapena egin eta orain berriro ere bere itsetan egun hauetan esatearena, ba langileak e, berron hartu ber direla hipokresia utza hera dizaigu eta berriro ere alkateakola jokatzea, ba, bueno, <risa> harrigarria eta eta onartzezina iruditzen zaigu uh -huh. hori. Eh, alkateak gaurko gaur emanduen eh, prentsaurrekoan aipatu du berari, eh, udalo udal talde batek ere ez diola eh, galdetu edo eskatu eh, luzapena ez egitea. Hori ez dakit egia alden. Hori, eh, gehurtatu dezake gehu, jo eta eh, gure aldetikan eh, Egia da, galdetu egin genuela, eta eta eskatu geniola luzapena ez egitea, eta berak hori dezindu ezan. E, hep gero berak ikusiko du eta egin badu ere, eta beste gero, gehienek eskatu ez badio gueren ikusten dut, e, luzapena, milan ez dut egin du, egin du, askorekin beste gauza batzuetan, ez du horrelako e, denbora askorikan artzen, larria goiten ditu gauzak, eta argi dago, olako gatazka batean da, Eta, eta Luzapena ez eskatzea, ez e, bere izuetan dauz asko izan ditzake, baina guk bere garaian ere bildutikan e, argi utzi genuen e, bota ba, e, garabiak eta partinen e, kudeak eta zuzena izan beharko lukena horrek dakarrere, ba, bueno, ba, arazo guztia horrek ez gertatzea, eta horrek ez badioi duditzen Luzapena ez egitea eskatzea. Ba, bueno guzti dut, eh, ba, bueno, ez ditu lagure izak ulertu, edo ez ditu lagu nahi ere ez, eh, berak esan dako, ba, bueno, ekonomikoki begiratuta, eh, udalaren eh, favoretara egiten duela kontratuaren luzapena, udalaren favoretara bakarrik, eh, udalaren favoretara begirain daiteken gauza bakarrak uriak eta zuzena da, bai eta baita nola ez eh? dataska eh, lan dataska guztioet egi leiteko e, nola nahi ere ba gatazka honen inguruan azken finean e, bueno ba, nabarment baiteke lau biktima daudela hain zuzen ere ba gardentasun politikoa alde batetik aipatu duzun bezala baina bestetik hiru e, galeagutako hiru langileak hiru familia bakalean geratzen direla enpresaka hala erabaki duelako eh bueno, ba, baldintza, baldintza hauetan gainera eh sentzu horretanela sindikatuarekin bilera izan duzuet gaur e, Bilduko udal taldekoek eh zer atalabuzute garbian bertatik Ba bertatik atera dugu ba bueno zu e, eta guk kaseratik kanetan e, langileen eskubideen alde egiten du Bilduk lan eta e, kontu honetan, hiru e, langile, hiru pertsona eta hiru familia eztikanda dagoen guztia kontuan hartuta direla kaltetuak, ez, e, beraiekin dela sindikatorekin eta langile langile batekin bildu gera eta bertan ba bueno, es egoeraren kokapena pixka bat, e, nola iritsi den guztia, gure aldetikan, udalaren aldetikan gertatutako guztia beraiei adiratzi diegu eta berak e, guri ba bueno, es geiago ba e, eta enpresak orain hartutako erabeak erian aldetikan. Hortik han, ba, bueno, e, eskakizun batzuk egin dizi gute, eta juk, e, onartu egin ditugu, egia da no? e, denen artean, eta bai e, talde politiko, poziziozko talde politikoak, e, ideia berdinean, eta bueno, ba, gai batzuk, eta konkretuak e, amankumunan ditugu noiekin, eta kalera duen beron hartzarekin, eta dauden injustizia guztia bekin, aurrera e, lan egitea beraiekin batera, eta baino beti ere, eta dudarik angabe e, menka altetuak, benetan, bai du pertsona hoi egirela, eta ukarri dutzi diegu hiru kaltetuak izan behar dutela, idu e, kaleratu hauek itxartzen dutena momentu honetan, eta bai e, herriaren gana, eta baita ere instituzioarengana gana beraiek izatea e, itxartzen dutenak, eta benetan, e, herriak ikus dezala zer gertatu den guztio honetan, ez, egia da, ezagutzen duela, Gai hau, e, iabet e, luzeetan e, itsegiten ari garen gai bada, baina orain nik uste beraiek hartu barrutela benetan e, indarra eta eta guzti honekin, ba, bai alkateari zuzenean eta bai eta e, erritarren zuzenean ere, ba, bono, beraien e, bisipena eta egoera, e, bai lan egoera nola geldituen eta guzti hau beraien esku gelditzen dela. Guk prez gauden, nola ez e, beraien... E, Babeza emateko, baina e, gu bez dugu e, inongo e, ba, bueno, e, lehenengo e, lerro horretan egon nahi baizik eta bera egide lehenengo lerroan egon barru dutenak, eta beti ere ba, bueno, e, bilduk esan bezala langileen eskudien aldeko e, politika bat daukanean eta idei argiak bitunean, ba, bueno, bera egidei babeza horieman, baina argi hukita bera egideela lehenengo lerroan egon barru dutenak. <risa> Ongi da, ba argi da, onlangatazka hau, esan bezala baija bete, luzetan garatu izan dela, elur bola undi bat e, erraldoia bilakatu dela, eta honetan e, bueno, ba, e, bukatu dela, e, oraindik ere, bukatu, ez pada ere. Horrekin geratuko gara momentuz, honiatze e, mitxerena, eskerrami ja, eh, gurekin izateagatik. Eskerrak zu